групи монахів почала творити свої дива. Зробивши паузу, немов дивуючись своїй власній історії, Джуліан продовжив філософствувати. Я зрозумів щось дуже важливе, Джоне. Наш світ і те, що складає мій внутрішній світ – це дуже особливе місце. Я також усвідомив, що зовнішній успіх нічого не значить, якщо він не супроводжується внутрішнім успіхом. Існує дуже велика різниця між матеріальним благополуччям і благоденством – коли я був пробивним юристом, я насміхався над усіма тими людьми, які працювали над покращенням свого внутрішнього та зовнішнього життя. Не забувайте собі голову дурницями, думав я. Але я розумів, що для того, щоб знайти своє вище «я» та почати жити життям своєї мрії, необхідно пізнати себе і постійно розвивати власний розум, дух і тіло. Як ти можеш піклуватися про інших, якщо не у змозі піклуватися навіть про себе? Як ти можеш робити добро, якщо не почуваєшся добрим? Я не можу любити тебе, якщо не люблю себе. Несподівано Джуліан занепокоївся і дещо стурбовано додав. «Вибач, Джона, я досі ні перед ким так не відкривав своє серце. Просто в тих горах я пережив таке очищення, а моїй душі відкрились такі сили Всесвіту, що я відчуваю, що інші повинні дізнатись про те, що знаю я». Помітивши, що вже пізно, Джуліан швидко сказав мені, що він мусить йти, і попрощався. «Ти не можеш піти просто зараз, Джуліана. Я насправді готовий почути мудрість, яку ти навчився в Гімалаях і те послання, яке ти обіцяв своїм вчителям принести на захід. Ти не можеш залишити мене просто так. Ти ж знаєш, що я цього не витримаю». «Я повернуся, друже. Можеш не сумніватись. Ти мене знаєш. Якщо я вже почав розповідати якусь цікаву історію, я не зможу зупинитись. Але ти мусиш закінчити свою роботу, а мені також потрібно залагодити кілька особистих справ». Тоді скажи мені всього лише одну річ. Чи допоможуть мені ті методи, якими ти навчився в Сівані? Коли учені готовий, з'являється вчитель, – послідувала швидка відповідь. Ти, як і багато інших в нашому суспільстві, готовий пізнати мудрість, носієм якої є я. Кожен із нас повинен долучитися до філософії мудреців. Кожен із нас може скористатися нею собі на благо. Кожен із нас мусить знати про те, що досконалість – це наш природний стан. Обіцяю, що я поділюся з тобою древнім знанням. Наберись терпіння, зустрінемось завтра ввечері, о цій же годині у тебе вдома. Тоді вже я розповім все, що тобі потрібно знати, щоб додати своєму життю трохи життя. Згоден? Ну що ж, якщо я обходився без цього стільки років, то ще 24 години зможу почекати, невдоволено відповів я. І на цьому майстер правозахисту, що перетворився на просвітленого йога-сходу, пішов залишивши мене з купою питань без відповідей та незавершених думок. Сидячи у тиші кабінету, я усвідомив, наскільки малий насправді наш світ. Я думав про порожній басейн знань, у який я ще навіть не починав занурювати свої пальці. Я думав про те, як воно, знову відчути смак життя, і згадував, яким допитливим я був у молодості. Я хотів би відчути себе більш живим і додати своїм дням нестримної енергії. Можливо, мені також доведеться покинути адвокатську практику. Можливо, для мене також знайдеться якесь високе покликання. З цими важкими думками в голові я вимкнув світло, замкнув двері кабінету і ступив у густу спеку ще однієї літньої ночі. Розділ шостий. Мистецтво змінювати себе. Я художник життя. Моє життя – мій витвір мистецтва. Сузукі. Вірний своєму слову, Джуліан з'явився в моєму будинку наступного вечора десь чверть на восьму. Я почув чотири швидкі удари в двері мого будинку із жахливими рожевими віконницями, які, на думку дружини, надавали нашій оселі схожості з будинками з журналу «Затишна оселя». Сам Джуліан виглядав зовсім не так, як попереднього дня. Він все ще випромінював здоров'я та відчуття спокою, але його вбрання мене дещо здивувало. Його пружне тіло огортала довга червона накидка, увінчена барвисто вишитим синім каптуром. І хоча то була ще одна спекотна липнева ніч, він не скинув каптур з голови. «Вітаю, друже», – радісно вимовив Джуліан. «Вітаю. Не дивися на мене так здивовано. А в чому ти хотів мене побачити? В Армані?» Ми почали сміятись. Спочатку тихо, але незабаром наше хихотіння переросло у регіт. Джуліан без сумніву не втратив свого блискучого почуття гумору, яке так розважало мене багато років тому. Коли ми вмостилися в моїй захаращеній, але затишній вітальні, я не міг не помітити, що з його шиї звисає витончено прикрашене дерев'яне намисто у вигляді чоток. «Що це? Таке гарне? Пізніше розповім», – відповів Джуліан, потираючи намистинки великим та вказімним пальцями. «Сьогодні нам багато про що потрібно поговорити». «То почнімо! Я так хвилювався перед нашою зустрічю, що майже не міг зосередитись на роботі!» Не зволікаючи, Джуліан одразу ж почав розповідати про своє перетворення та легкість, з якою воно відбулося. Він розповів мені про вивчені ним древні техніки контролю свідомості та позбавлення звички постійно хвилюватись, яка поглинає багатьох у нашому сучасному суспільстві. Він повідав про вміння жити більш змістовним і корисним життям, яким володіли йограман і інші ченці. Джуліан розказав про низку методів вивільнення джерела молодості та енергії, які, за його словами, дрімають глибоко у кожному з нас. Хоча він говорив із очевидною переконливістю, в мені почав наростати скептицизм. Я що, став жертвою якогось розіграшу? Врешті-решт на нашій фірмі цього випускника Гарвардського юридичного факультету знали серед усього іншого і як любителя злих жартів. Його історія звучала просто фантастично. Подумайте самі. Один із найвідоміших юристів цієї країни визнає себе переможеним, продає все своє майно і вирушає в духовну Одіссею в Індію лише для того, щоб потім повернутися з Гімалаю таким собі пророком-всезнайкою. Це не могло бути правдою. «Ну все, Джуліана, досить мене дурити. Вся ця історія починає скидатися на один із твоїх номерів. Готовий заприсягтися, що ти взяв цю накидку на прокат у магазині навпроти мого офісу», – сказав я, надавши обличчю якомога суворішого вигляду. Джуліан не забарився з відповіддю, наче очікував на недовіру з мого боку. «Як ти доводиш свою правоту в залі суду?» «Я надаю переконливі докази». Добре, поглянь на докази, які надав тобі я. Подивись на моє гладеньке обличчя без зморщок. Подивись на мою фізичну форму. Хіба ти не відчуваєш випромінювану мною енергію? Подивись на моє умиротворіння. Адже ти сам бачиш, що я змінився. Він мав рацію. Всього кілька років тому цей чоловік виглядав на десятки років старшим. Може, ти був у пластичного хірурга? «Ні», – посміхнувся він, – «хірурги виправляють зовнішність, а я потребував внутрішнього зцілення. Причиною моїх негараздів стало моє нервове, хаотичне існування. То був не просто серцевий напад, тоді зламалось моє внутрішнє ядро. Але твоя історія така таємнича і незвичайна». Всупереч моїй наполегливості Джуліан продовжував зберігати спокій і терплячість. Взявши заварювальний чайник, який стояв поруч із ним на столі, він почав наливати чай в мою порожню чашку, доки вона не наповнилась. Але потім він не зупинився. Чай почав стікати по чашці в блюдечко, а далі на улюблений персидський килим моєї дружини. Спочатку я стежив за цим мовчки, але надовго мене не вистачило. Джулі, на що ти робиш? Моя чашка переповнена. Як би ти не старався, ти не зможеш налити в неї більше!» – роздратовано заволав я. Він подивився на мене довгим поглядом. «Будь ласка, зрозумій мене правильно. Я насправді поважаю тебе, Джоне, і завжди поважав. Однак, як і ця чашка, ти сповнений своїх власних думок. Як туди може увійти щось ще, доки ти не спустошиш свою чашу?» Правдивість його слів вразила мене. Він мав рацію. Роки проведені мною в консервативному світі юриспруденції, щоденне виконання одних і тих самих справ з одними і тими ж людьми, в головах яких щодня виникали одні й ті ж самі думки, заповнили мою чашу по вінці. Моя дружина Джені завжди казала, що нам слід зустрічатися з новими людьми і досліджувати нові речі. Я хотіла б, щоб ти був трохи безрозсуднішим, Джоне, казала вона. Я не пам'ятаю, коли я востаннє читав книгу, яка не була б пов'язана з правом. Професія стала моїм життям. Я почав усвідомлювати, що стерильний світ, до якого я звик, притупив мої творчі здібності та обмежив моє сприйняття. «Добре, я розумію, про що ти говориш», – сказав я. «Можливо, роки роботи адвокатом перетворили мене на затятого скептика». Але вчора, тієї миті, коли я побачив тебе у своєму кабінеті, щось глибоко всередині сказало мені, що твоє перетворення справжнє, і що я можу почерпнути з нього певний урок. Можливо, я просто не хотів у це повірити. Джоне, сьогоднішній вечір – це перший вечір твого нового життя. Я сьогодні лише прошу тебе вдумливо поставитись до тих знань і методів, якими я маю намір з тобою поділитися, і суворо дотримуватися їх упродовж одного місяця. Використовуй ці методи з глибокою вірою в їх дієвість. Вони не випадково існують тисячі років, на те є причина. Вони справді діють. Один місяць – це досить довго. 672 години роботи над собою, щоб докорінно покращити кожну мить решти свого життя – це досить непогана угода, як ти вважаєш? Інвестиція в себе – це найкраща інвестиція, яку тільки можна зробити. Вона покращить не тільки твоє життя, але й життя тих, хто тебе оточує. Як це? Лише опанувавши мистецтво любові до себе, ти зможеш насправді полюбити інших. Лише відкривши своє власне серце, ти можеш зачепити серця інших. У того, хто знайде свій внутрішній стрижень, набагато більше шансів стати хорошою людиною. А що може статися зі мною за ці 672 години, які складають один місяць? – запитав Яна настирливо. Ти будеш вражений змінами, які відбудуться з твоїми свідомістю, тілом і навіть душею. У тебе буде стільки енергії, натхнення та внутрішньої гармонії, скільки, напевне, не було за все життя. Люди почнуть казати тобі, що ти виглядаєш молодшим і щасливішим. До твого життя повернеться відчуття благоденства та спокою. Ось лише деякі з переваг сіванської системи. Нічого собі. Все, що ти сьогодні почуєш, покликане покращити твоє життя не лише в особистому та професійному плані, але й в духовному. Поради мудреців актуальні в наш час так само, як і тисячі років тому. З їх допомогою ти не тільки збагатиш свій внутрішній світ, але й діятимеш більш ефективно в усьому, за що візьмешся. Насправді ця мудрість – це наймогутніша сила, яку я коли-небудь зустрічав. Вона невигадлива, практична і пройшла перевірку в лабораторії життя протягом сторіч. І найголовніше, вона працює з кожним, але перш ніж я поділюся з тобою цим знанням, я мушу попросити тебе дещо мені пообіцяти. Я здогадувався, що будуть якісь умови. Як казала моя мати, безкоштовний сир буває тільки у мишоловці. Коли ти переконаєшся в дієвості цих стратегій та навичок, які я перейняв від мудреців Сівани, і відчуєш їхній вражаючий вплив на своє життя, ти мусиш передати цю мудрість усім, хто зможе скористатися нею на свою користь. Це буде твоєю місією. Це все, про що я тебе прошу. Погоджуючись на це, ти допоможеш мені виконати мої власні зобов'язання перед його романом. Я погодився без коливань. Джуліан почав навчати мене системі, яку у свій час визнав священною. Хоча прийоми, які Джуліан опанував під час своєї експедиції, були різними, у серці всієї сіванської системи лежали сім основних чеснот, сім фундаментальних принципів, які втілювали ключі до самовладання, особистої відповідальності та духовного просвітлення. Джуліан розповів мені, що його Роман був першим, хто повідав йому про сім чеснот після двох місяців його перебування в Сівані. Однієї ясної ночі, коли всі вже відійшли до сну, Роман тихо постукав у двері Джуліанової хатини. Тоном люблячого наставника він заговорив про своє рішення. «Я уважно спостерігав за тобою протягом багатьох днів. Тепер, Джуліане, я вірю, що ти порядна людина, яка пристрасно прагне наповнити своє життя доброчесністю». Прибувши сюди, ти відкрився для наших традицій і прийняв їх як свої власні. Ти засвоїв безліч наших повсякденних звичаїв і бачив їх вплив на здоров'я. Ти з повагою поставився до нашого способу життя. Наші люди завжди вели просте, мирне існування протягом багатьох віків, а наші методи відомі лише обраним. Світ повинен почути про нашу філософію просвітленого життя. Цієї ночі, напередодні третього місяця твого життя в Сювані, я почну розкривати тобі заповітні таємниці нашої системи не лише для твого блага, але й для блага усіх, хто живе в твоїй частині світу. Як і раніше, я щодня опікуватимусь тобою, як я опікувався своїм сином, коли він був дитиною. На жаль, кілька років тому він відійшов у інший світ. Його час прийшов, і я не задаюся питанням про причини його відходу. Я радів проведеному з ним часу, і бережу пам'ять про нього. Зараз я сприймаю тебе як свого сина, і я вдячний за те, що усе, пізнане мною за багато років мовчазного споглядання, житиме в тобі. Я подивився на Джуліана. Він сидів із заплющеними очима, наче перенісся думками назад до тієї чарівної країни, яка щедро наділила його благословенним знанням. Його роман розповів мені, що сім чеснот, які ведуть до життя, сповненого внутрішнього спокою, задоволення та багатства духовних дарів, були викладені в одній магічній притчі. Ця притча була суттю всього. Він попросив мене заплющити очі й намалювати в уяві таку картину. Ти сидиш у центрі розкішного, пишного зеленого саду. Цей сад рясніє найпрекраснішими квітами, які тобі тільки доводилося бачити. Навколо панують тиша та спокій. Насолодись чуттєвою чарівністю цього саду. Уяви, що в твоєму розпорядженні ціла вічність, щоб насолодитися цією природною оазою. Озирнувшись навколо, ти побачиш, що у центрі цього магічного саду стоїть червоний маяк висотою у шість ярусів. Несподівано тишу саду розриває різкий скрип дверей в основі маяка. На порозі, похитуючись, з'являється трьохметровий, вагою в півтонни, японський борець Сумо. Невимушеною ходою він вирушає в центр саду. Далі більше посміхнувся Джуліан. Борець Сумо майже повністю голий. Його причинне місце прикриває лише рожевий кабель. Наближаючись до центру саду, він знаходить золотий секундомір, який хтось забув там багато років тому. Він підіймає його і падає на землю з гучним глухим звуком. Борець Сумо втрачає свідомість і лежить непорушний. Коли тобі вже починає здаватись, що він віддав Богові душу, борець приходить до тями, можливо, пробуджений ароматом свіжих жовтих троянд, що квітнуть неподалік. З новими силами борець швидко схоплюється на ноги й мимоволі дивиться ліворуч. Те, що він угледів, вражає його. За кущами на краю саду видніється довга зміїста стежка, вкрита мільйонами сяючих діамантів. Здається, щось підказує борцеві сумо обрати саме цей шлях, і до його честі він так і робить. Стежка веде його донизу, дорогою вічної радості та блаженства. Почувши цю дивну історію на вершині Гімалаїв, сидячи поруч із монахом, який на власні очі бачив смолоскип просвітлення, Джуліан був розчарований. Він думав, що почує щось надзвичайно важливе, пізнає знання, яке надихне його надії, можливо, навіть зворушить до сліз. Натомість усе, що йому розповіли, – це безглузда історія про борця суму та маяк. громан помітив його розчарування. «Ніколи не варто недооцінювати силу простоти», – сказав він Джуліано. «Можливо, ця історія – не той витончений дискурс, на який ти очікував», – сказав мудрець. «Але в її посланні міститься цілий всесвіт чуттєвості, і вона має очевидне призначення». З дня твоєї появи я постійно розмірковував над тим, яким чином передати тобі наші знання. Спочатку я хотів прочитати тобі курс лекцій протягом місяця, але потім усвідомив, що цей традиційний підхід не підходить для магічної природи мудрості, яку ти ось-ось осягнеш. Потім я задумав попросити всіх братів і сестер проводити з тобою щодня трохи часу, навчаючи наші філософії. Однак це також був не найкращий спосіб дізнатися про те, що ми хочемо тобі розкрити. Після тривалих роздумів я нарешті дійшов у висновку, що, на мою думку, було дуже творчим і водночас ефективним способом передати тобі всю сіванську систему з її сімома чеснотами. І ним стала ця магічна притча. Мудрець додав. На перший погляд вона може видатись незначущою і, можливо, навіть дитячою, але я тебе запевняю, що кожен елемент цієї притчі наповнений глибоким сенсом і втілює вічний принцип райдужного життя. Сад, маяк, борець суму, рожевий кабель, секундомір, троянди і зміїста стежка з діамантів – це символи сімох вічних чеснот просвітленого життя». Я можу тебе запевнити, що запам'ятавши цю невеличку історію та фундаментальні істини, які вона містить, ти матимеш усе необхідне для того, щоб вивести своє життя на найвищий рівень. Ти володітимеш усією інформацією та техніками, потрібними для того, щоб змінити якість твого життя та життя усіх, з ким ти контактуєш. І якщо ти застосовуватимеш цю мудрість щоденно, ти змінишся – інтелектуально, емоційно, фізично і душевно. Будь ласка, закарбуй цю історію глибоко в своїй свідомості і носи її в своєму серці. Вона змінить картину твого світу, тільки якщо ти приймеш її беззастережно. На щастя, Джона, я прийняв її, продовжив Джуліан. Карл Юнг якось сказав, твоє бачення стане ясним тільки якщо ти зможеш зазирнути у своє серце. Хто дивиться назовні, бачить лише сни, хто дивиться у себе, пробуджується. Тієї особливої ночі я зазирнув глибоко в своє серце і пробудився для вікових таємниць зі збагачення свого розуму, вдосконалення тіла та оновлення душі. Тепер настала моя черга поділитися ними з тобою. Розділ сьомий. Найнеймовірніший сад. Більшість людей фізично, морально чи інтелектуально живуть в дуже обмеженому колі свого життєвого потенціалу. У кожного з нас є життєві резерви, почерпнути з яких ми навіть не мріяли. Джеймс. У цій притчі сад символізує розум, пояснив Джуліан. Якщо ти піклуєшся про свій розум, живиш його і обробляєш, як родючий, пишний сад, він розквітне набагато сильніше, ніж ти очікуєш. Але якщо ти дозволиш бур'янам пустити коріння, умиротворення та внутрішня гармонія завжди вислизатимуть від тебе. Джоне, дозволь задати тобі одне просте запитання. Якби я пішов на твій задній двір, де в тебе є сад, бро, який ти мені так багато розповідав, і порозкидав там токсичні відходи на петунії, які тобі так подобаються, ти був би обурений, чи не так? Звичайно. Насправді, більшість гарних садівників охороняють свій сад, наче солдати, і піклуються про те, щоб туди не потрапив ніякий забруднювач. А тепер поглянь на ті токсичні відходи, які більшість людей кожного божого дня кидають у родючий сад своєї свідомості. Занепокоєння, турботи, хвилювання про минуле, роздуми про майбутнє і вигадані страхи, які породжують у їх внутрішньому світі хаос. У рідній мові мудреців Засівани, яка існує вже тисячі років, ієрогліф, що означає хвилювання, дуже схожий на ієрогліф, яким позначають похоронне вогнище. Йог Раман сказав, що це непростий збіг. Хвилювання виснажує розум і рано чи пізно завдає шкоди душі. Щоб жити повноцінним життям, ти повинен стояти на чатах на воротах свого саду і пропускати всередину лише важливу інформацію. Ти не можеш дозволити собі розкіш негативних думок, навіть однісінької. Веселі, жваві та задоволені люди не відрізняються від тебе чи від мене. Ми всі складаємося з кісток і плоті. Ми всі прийшли з одного і того ж універсального джерела. Однак ті, що не задовольняються простим існуванням, ті, що роздмухують полум'я свого людського потенціалу і по-справжньому насолоджуються магічним танком життя, відрізняються від тих, хто веде звичайне існування. У першу чергу тим, що вони переймають позитивне ставлення до свого світу та усього, з чого він складається. Джуліан додав. Мудреці навчили мене, що пересічного дня у голові пересічної людини з'являється близько 60 тисяч думок. Але що мене насправді вразило, так це те, що 99% цих думок нічим не відрізняються від вчорашніх. Ти серйозно? – запитав я. – Цілком. Це тиранія убогого мислення. Ті люди, які щодня думають про одне й те ж переважно негативне, підпадають під вплив поганих розумових звичок. Замість того, щоб зосередитись на тому хорошому, що є в їхньому житті, та думати про те, як зробити його ще кращим, вони зациклюються на минулому. Одні з них хвилюються через невдалі стосунки чи фінансові проблеми. Другі переймаються через своє не найкраще дитинство. А думками третіх оволодівають ще більш дріб'язкові питання – Нахабна поведінка продавця в магазині чи ворожий коментар співробітника – той, хто налаштовує себе на такі думки, дозволяє занепокоєнню грабувати у себе життєві сили. Хвилювання блокує величезні потенційні можливості нашого мозку творити чудеса і наповнювати життя тим, чого ми потребуємо емоційно, фізично і навіть духовно. Ці люди ніколи не усвідомлять, що контроль над свідомістю – це суть контролю над життям. Образ твого мислення обумовлений звичкою, ясною і простою, переконливо продовжив Джуліан. Більшість людей просто не усвідомлюють неймовірну силу свого розуму. Я дізнався, що навіть найвідоміші мислителі використовують усього лише одну соту відсотка своїх розумових здібностей. Усівані мудреці наважились зайнятися регулярними дослідженнями невикористаного потенціалу своїх розумових здібностей. Результати були вражаючими. Завдяки регулярним тренуванням Йограман так натренував свій мозок, що навіть навчився тижнями обходитися без сну. Хоча я ніколи не запропонував би тобі прагнути подібних речей, я все ж рекомендую тобі ставитись до свого мозку як до найбільшого дару природи. «Чи є якісь вправи, з допомогою яких я можу розблокувати здатності свого мозку? Здатність вповільнювати своє серцебиття принесла б мені величезний успіх на коктейльних вечірках?» – нахабно запитав я. Про це навіть не турбуйся, Джоне. Я навчу тебе деяким практичним технікам, які ти зможеш спробувати пізніше і які продемонструють тобі всю силу цієї древньої технології. Але зараз важливо, щоб ти зрозумів, що контроль над свідомістю можна встановити лише шляхом покращення певних умов, не більше і не менше. З моменту нашого першого вдиху ми всі складаємося з однакових складових. У чому ж відмінність тих людей, які досягають більшого, чи почуваються щасливішими за інших? У тому, як вони вдосконалюють ці складові. Якщо ти присвятиш себе зміненню свого внутрішнього світу, твоє життя зі звичного швидко перетвориться на неймовірне. Збудження мого вчителя наростало. Його очі сяяли, коли він розповідав про магію свідомості і про ті душевні багатства, які вона безсумнівно принесе. «Ти знаєш, Джоне, врешті-решт є тільки одна річ, над якою ми маємо безмежну владу». Не ще діти?» – запитав я, добродушно посміхнувшись. «Ні, мій друже, наш розум. Ми не в змозі контролювати погоду, дорожній рух чи зміни в настрої людей, які нас оточують, але ми, без сумніву, можемо тримати під контролем своє ставлення до цих подій. Ми можемо визначати, про що ми думаємо, в ту чи іншу мить. Ця здатність – це частина того, що робить нас людьми». Як бачиш, одна із найфундаментальніших цінностей всесвітньої мудрості, яку я пізнав під час своєї подорожі на Схід, водночас і найпростіша, Джуліан зробив паузу, наче готуючись передати мені безцінний дар. І що ж це може бути? Не існує таких речей, як об'єктивна реальність чи реальний світ. Абсолютних величин не існує. «Обличчя твого найзапеклішого ворога може бути обличчям мого найкращого друга. Подія, яка видається комусь трагедією, може відкривати перед іншим безмежні можливості. Що насправді відрізняє людей по своїй суті життєрадісних та оптимістичних від тих, хто постійно почувається нещасним, так це їхнє сприйняття обставин життя. Джуліана, але як трагедія може бути чимось іншим, ніж трагедією? Ось простий приклад». Подорожуючи Калькуттою, я познайомився зі шкільною вчителькою на ім'я Маліка Чанд. Вона любила викладати і ставилася до учнів як до своїх дітей, з великою добротою розкриваючи їх потенціал. Її постійним гаслом було «Твоє я можу важливіше за твій коефіцієнт інтелекту». В її громаді знали як людину, яка любить давати, яка безкорисливо допомагає кожному, хто потребує допомоги. На жаль, її улюблена школа, німий свідок блискучого прогресу цілих поколінь дітей, однієї ночі була спалена зловмисником. Для усіх жителів громади це стало великою втратою. Але з часом їхнє обурення поступилося місцем байдужості, і вони змирилися з тим фактом, що їхні діти залишаться без школи. А що ж Маліка? Вона була не такою. Вічна оптимістка, якщо такі бувають. На відміну від інших, вона сприйняла цей випадок як нову можливість, вона сказала усім батькам, що кожна втрата має свої переваги, треба тільки присвятити трохи часу їх пошукам. Ця подія була замаскованим даром. Школа, яка згоріла ущент, була старою і благенькою. Дах протікав, а підлога на додаток до всього просіла під вагою тисяч маленьких ніжок, що по ній дріботіли. Це була саме та можливість, на яку вони чекали, щоб об'єднатися всією громадою і збудувати значно кращу школу, яка ще багато років служитиме не одному поколінню дітей. І так, під керівництвом 64-річної оптимістки, вони мобілізували свої сумісні ресурси і зібрали достатньо коштів, щоб збудувати прекрасну нову школу, яка стала блискучим прикладом сили мрії перед обличчям Напасти. Схоже на стару приказку, в якій радять сприймати склянку як наполовину повну, а не наполовину порожню. Це справедливе зауваження. Неважливо, що трапиться з тобою в житті, тільки ти один – Можеш обрати, як на це реагувати. Коли ти візьмеш зазвичку шукати позитив у будь-яких обставинах, твоє життя перейде на найвищий рівень. Це один із головних законів природи, і все це починається з більш ефективного використання своєї свідомості. Саме так, Джоне, весь успіх у житті, матеріальний чи духовний, починається з думок, які ти вкладаєш у свою голову що секунди, що хвилини, що години щодня. Твій зовнішній світ відображає стан твого внутрішнього світу. Контролюючи свої думки та свою реакцію на події життя, ти починаєш контролювати свою долю. У цих словах так багато сенсу, Джуліан. «Гадаю, моє життя стало таким напруженим, тому що у мене навіть не було часу подумати над цими речами». Коли я навчався на юридичному факультеті, мій найкращий друг Алекс захоплювався читанням книжок, що надихали уяву. Він казав, що вони мотивують його та допомагають вистояти в умовах жахливого навчального навантаження. Пам'ятаю, як він розказував мені, що в одній із цих книжок йшлося про те, що китайський іерогліф «криза» складається з двох інших ієрогліфів: Один із них означає «небезпека», а інший – «можливість». Гадаю, ще древні китайці знали, що навіть у найгіршій ситуації є позитивний бік, якщо в тебе вистачить мужності його знайти. Йог Роман казав так. «У житті немає помилок, є лише уроки. Немає ніякого негативного досвіду. Є тільки можливості для зростання, навчання і просування вперед дорогою самовдосконалення. Труднощі надають нам силу. Навіть біль може бути чудовим вчителем». «Біль?» – запротестував я. «Саме так?» Щоб подолати біль, ти повинен спочатку його пережити? Або іншими словами, як ти можеш пізнати радість перебування на вершині гори, не побувавши перед цим у найнижчій долині? Розумієш мене? Щоб насолодитися хорошим, людина спершу має пізнати погане? Саме так. Але я хочу, щоб ти припинив сприймати події як позитивні чи негативні. Натомість просто переживай їх, радій їм та отримуй з них уроки. Кожна подія дає тобі урок. Ці маленькі уроки служать пальним для твого внутрішнього та зовнішнього росту. Без них ти застряг би на плато. Просто думай про те, що трапилось у твоєму особистому житті. Більшість людей пережили найбільше зростання після найважчого і найцікавішого досвіду. Якщо отриманий результат не задовольнить тебе, і ти відчуєш себе дещо розчарованим, пам'ятай, що закони природи завжди відчиняють одні двері там, де зачиняються інші. Джуліан збуджено підняв руки вгору, як пастор із півдня, який звертається до своїх прихожан. Як тільки ти почнеш постійно застосовувати цей принцип до свого повсякденного життя і навчишся керувати своєю свідомістю, щоб перетворити кожну подію на позитивну та почерпнути з неї сили, ти назавжди покінчиш із занепокоєнням. Ти перестанеш бути в'язнем свого минулого, натомість ти станеш архітектором свого майбутнього. Гаразд, Концепцію я зрозумів. Кожен досвід, навіть найгірший, служить мені уроком. Відтак я маю відкрити свою свідомість, щоб вчитися в кожному прояві життя. Так я стану сильнішим і щасливішим. А що ще можна зробити смиренному юристу середнього класу, щоб покращити своє життя? Перш за все, почати жити, насолоджуючись своєю уявою, а не своїми спогадами. Повтори це для мене ще раз. Я кажу, що для того, щоб вивільнити потенціал твого розуму, тіла та душі, ти повинен спочатку звільнити свою уяву. Розумієш, усі події відбуваються двічі. Спочатку в майстерні твоєї свідомості, а потім і тільки потім у реальності. Я називаю цей процес копіюванням, тому що все, що ти можеш створити у твоєму зовнішньому світі, починається як простий відбиток твого внутрішнього світу на барвистому екрані твоєї свідомості. Коли ти навчишся тримати під контролем свої думки і чітко уявляти все, що бажаєш отримати від існування на нашій планеті, в тобі прокинуться сили, які дрімають всередині тебе. Ти почнеш розкривати справжній потенціал своєї свідомості, щоб створити те магічне життя, на яке, на мою думку, ти заслуговуєш. Починаючи з цієї ночі, забудь про минуле. Наберись сміливості уявити, що ти – це дещо більше, ніж сума поточних обставин. Сподівайся на краще. Результати вразять тебе до глибини душі. Знаєш, Джоне, увесь час, що я працюю в юриспруденції, я думав, що знаю багато. Я провів роки, навчаючись на юридичному факультеті, читаючи усю юридичну літературу, яка потрапляла мені в руки, та працюючи з найкращими професіоналами. Без сумніву, в іграх закону я був переможцем. Але зараз я усвідомлюю, що програв у грі життя. Я так захопився полюванням на найбільші насолоди життя, що не звертав уваги на маленькі. Я так і не прочитав ті чудові книжки, які радив мені мій батько. У мене не було жодних міцних дружніх стосунків. Я так і не навчився любити хорошу музику. Розповідаючи тобі все це, я насправді вважаю себе одним із найбільших щасливчиків. Мій серцевий напад став для мене поворотним моментом, моїм особистим сигналом пробудження, якщо хочеш. Віриш чи ні, він дав мені другий шанс, можливість пожити більш багатим, натхненним життям. Як і Маліка Чанд, я побачив у своєму болісному досвіді насіни неможливостей. Ба більше, я знайшов у собі мужність випликати їх. Я бачив, що Джуліан не тільки помолочав зовні, але й став... Мудрішим внутрішньо, і усвідомив, що цей вечір був чимось більш значущим, ніж захоплююча розмова зі старим другом. Ця ніч стала моїм власним поворотним моментом і очевидним шансом на новий початок. Мій розум почав аналізувати усе, що було не так у моєму власному житті. Без сумніву, у мене були чудова сім'я і стабільна робота поважного юриста. Однак, у миті спокою я відчував, що цього недостатньо. Я мусив заповнити. Ту порожнечу, яка почала огортати моє життя. У дитинстві я був великим мрійником. Я часто уявляв себе відомим спортсменом чи бізнес-магнатом. Я насправді вірив, що можу, мушу і буду тим, ким захочу. Я також пам'ятаю свої хлоп'ячі відчуття, коли я ріс на вмитому сонцем західному узбережжі. Прості задоволення приносили мені радість. Я радів вечірньому купанню голяка чи катанню лісом на велосипеді, життя було таким цікавим. Я був шукачем пригод, я не бачив жодних обмежень для себе у майбутньому. Чесно кажучи, не думаю, що відчував подібну свободу в останні 15 років. Що ж сталося? Можливо, я втратив свої дитячі мрії, коли виріс і змирився з тим, що маю поводитися так, як слід поводитися дорослим. Можливо, я втратив їх, коли вступив до юридичного факультету і почав розмовляти так, як слід розмовляти юристам. Хай там як, але того вечора, сидячи поряд із Джуліаном і слухаючи його зізнання за чашкою холодного чаю, я прийняв рішення припинити витрачати стільки часу на заробляння грошей і присвятити його створенню життя. «Схоже, ти задумався над своїм життям», – зауважив Джуліан. «Для початку пригадай свої мрії, подумай про них так, як тоді, коли ти був малою дитиною». Джона Солк сказав про це найкраще, написавши «У мене були мрії і страхи. Я подолав свої страхи завдяки своїм мріям». Наважся змахнути пил зі своїх мрій, Джона. Почни знову боготворити життя і радіти усім його дивам. Пробуди себе силою власної свідомості, щоб досягти результату. Тільки, ну, ти це зробиш. світ об'єднає свої сили з твоїми і наповнить твоє життя дивом. Потім Джуліан витягнув з глибин своєї накидки маленьку картку розміром з кредитку. Її краї були пошарпані, очевидно, в результаті багатомісячного постійного використання. Одного дня, коли ми з його Романом гуляли за тишною гірською стежиною, я запитав, хто його улюблений філософ. Він відповів, що багато хто справив вплив на його життя, тож йому важко виділити когось одного, кого можна було б назвати джерелом його натхнення. Однак одна цитата залишила глибокий слід в його серці. Ця цитата втілювала в собі всі цінності, які він почав цінувати, проводячи життя у спокійному спогляданні. І там, у тій неймовірній місцині, у кінці географії, цей учений мудрець зі Сходу поділився нею зі мною. Я також викарбував її слова у своєму серці. Вони служать мені щоденним нагадуванням про те, чим ми є і все, чим ми можемо бути. Це слова великого індійського філософа Патанджалі. Я повторював їх в голос щоранку перед медитацією, і вони справляли великий вплив на перебіг мого дня. Пам'ятай, Джоне, слова – це вербальне утілення сили. Потім Джуліан показав мені картку з цією цитатою. «Коли тебе надихає якась велика мета, якийсь неймовірний проєкт, всі твої думки розбивають свої пута». Твій розум виходить за рамки, твоя свідомість розширюється в усіх напрямках, і ти опиняєшся в новому, великому і чудовому світі. Сили, здібності та таланти, які до цього дрімали, прокидаються, і ти виявляєш, що став навіть кращим, ніж прагнув бути. У ту ж мить я побачив зв'язок між тілесною життєвою енергією і швидкістю мислення. Джуліан виглядав абсолютно здоровим і значно молодшим, ніж коли ми вперше зустрілись. Він випромінював жвавість і, здавалось, його енергійність, ентузіазм та оптимізм не мають меж. Я міг бачити, що його колишній спосіб життя зазнав значних змін, але було очевидним, що відправною точкою його чарівного перетворення стали його неординарні розумові здібності. Успіх ззовні, без сумніву, починається з успіху всередині. І, змінивши свій образ мислення, Джуліан Ментл змінив своє життя. Але як саме я можу розвинути це позитивне, безтурботне і натхненне ставлення, Джуліани? Гадаю, що після всіх цих років моєї усталеної практики мої розумові м'язи стали дещо в'ялими. Я майже не можу контролювати свої думки, які витають у саду моєї свідомості, – щиросердно зізнався я. Розум – це чудовий слуга, але жахливий хазяїн. Якщо ти почав мислити негативними категоріями, це сталося тому, що ти не піклувався про свій розум і не приділяв йому належного часу, тренуючи його здатність зосереджуватися на позитивному. Вінстон Черчилль сказав, що ціна величі – це відповідальність за кожну свою думку. Лише так ти зможеш налаштувати свій образ мислення на потрібну вібруючу хвилю, пам'ятай, Розум насправді схожий на будь-який інший м'яз твого тіла. Використовуй його або втратиш. Ти хочеш сказати, що якщо я не тренуватиму свій мозок, то він втратить свої здібності? Так, поглянь на це наступним чином. Якщо ти хочеш зміцнити м'язи рук, щоб стати сильнішим, ти мусиш їх тренувати. Якщо ти хочеш зробити твердими м'язи ніг, спочатку тобі необхідно їх навантажити. Так само твій розум робитиме для тебе неймовірні речі, тільки, но ти йому це дозволиш. Він дасть тобі усе, що ти хочеш отримати від життя, якщо тільки ти навчишся ефективно його використовувати. Він наділить тебе ідеальним здоров'ям, якщо ти належним чином про нього турбуватимешся. І він повернеться у свій природний стан спокою та врівноваженості, якщо ти матимеш далекоглядність, щоб попросити його про це. У сіванських мудреців є одна приказка – кордони твого життя – це лише твої власні творіння. Я не зовсім розумію її, Джуліана. Просвітлені мислителі знають, що їхні думки формують їхній світ і що якість їхнього життя залежить від багатства їхніх думок. Якщо ти хочеш жити більш впорядкованим, значущим життям, ти повинен навчитися мислити більш впорядкованими, значущими думками. «А можеш мене навчити чомусь такому, щоб я відразу побачив результат?» «Що ти маєш на увазі?» – м'яко запитав Джуліан, погладжуючи своїми засмаглими пальцями блискучу тканину накидки. «Мене вразила твоя розповідь. Проте я нетерплячий чоловік. Чи є в тебе якісь оправи або техніки, які я міг би застосувати просто зараз, тут, у моїй власній вітальні, щоб змінити свій спосіб мислення?» Швидкі рішення не працюють. Будь-яка довговічна внутрішня зміна потребує зусиль і часу. Наполегливість – це матір особистих змін. Це не означає, що перш ніж ти досягнеш якихось глибоких змін у своєму житті, мають пройти роки. Якщо ти старанно використовуватимеш стратегії, якими я ділитимуся з тобою щодня протягом місяця, результати тебе здивують ти почнеш виходити на найвищі рівні своїх власних здібностей і потрапиш в царство надприродного. Але щоб досягти цієї мети, ти мусиш не зациклюватися на результаті. Натомість наслоджуєшся процесом особистого розвитку і росту. Як це не дивно, що менше ти думаєш про кінцевий результат, то швидше він настає. Як це? Це схоже на класичну історію про одного юнака, який поїхав у далекі краї, щоб стати учнем великого вчителя. Коли він зустрів старого мудреця, його першим питанням було: "Скільки часу мені знадобиться, щоб стати таким же розумним, як і ви?" Відповідь не забарилась. "5 років". "Це дуже довго", відповів молодик. "А якщо я працюватиму вдвічі старанніше?" "Тоді 10", відповів старий. "10? Це ще довше. А що, як я вчитимусь і вдень, і вночі?" "15 років", відповів мудрець. «Я не розумію», – сказав хлопець. «Щоразу, як я обіцяю присвятити своїй меті ще більше енергії, ви кажете мені, що на це піде ще більше часу. Чому?» Відповідь дуже проста. Якщо одне око, зосереджене на меті, залишається лише одне, щоб скеровувати тебе у подорожі. «Повністю з вами згоден, адвокате», – милости воздався я. «Звучить дуже схоже на історію мого життя». Будь терплячим і живи усвідомленням того, що все, чого ти прагнеш, прийде до тебе, якщо ти будеш готовим і чекатимеш. Але я ніколи не був щасливчиком, Джуліане. Усе, що я маю, я отримав завдяки моїй наполегливості. А що ти називаєш везінням, друже? – доброзичливо запитав Джуліан. Це всього лише поєднання підготовки зі сприятливою нагодою. І м'яко додав. Перш ніж я поділюся з тобою точними методами, яким навчили мене сіванські мудреці, я мушу розповісти тобі кілька ключових принципів. В першу чергу, завжди пам'ятай, що концентрація – це основа оволодіння своїм розумом. Серйозно? Так, я був здивований не менше за тебе. Але це правда. Наша свідомість може виробляти неймовірні речі. Це ти вже знаєш. Саме той факт, що в тебе є бажання чи мрія, означає, що ти володієш і відповідною здатністю для їх реалізації. Це одна із великих універсальних істин, відомих мудрецям Сівани. Однак, щоб звільнити силу своєї свідомості, ти мусиш спочатку зрозуміти, як її приборкати і спрямувати лише на вирішення поставленої задачі. У ту мить, коли ти сконцентруєш свою свідомість на конкретній меті, у твоєму житті з'являться неймовірні здібності. А чому так важливо концентрувати свідомість? Дозволь загадати тобі загадку, яка дасть чудову відповідь на твоє запитання. Уяви, що ти заблукав у лісі, взимку. Тобі до зарізу потрібно зігрітися. Усе, що є в твоєму рюкзаку, це лист твого найкращого друга, бляшанка з консервованим тунцем і маленька лупа, яку ти використовуєш замість окулярів. На щастя, ти знайшов трохи сухого хмизу, але на біду в тебе немає сірників. Як ти розпалиш багаття? Ну і ну, Джуліан мене спантеличив. Я не мав жодного уявлення, якою має бути відповідь. Я здаюсь. Це дуже просто. Поклади лист серед сухих трісок і тримай над ним лупу. Сонячні промені сфокусуються таким чином, що вогонь запалає вже за кілька секунд. А консерва з тунцем... «Та я просто приплів її, щоб відволікти тебе від очевидного рішення», – посміхнувся Джуліан. «Але суть цього прикладу в тому, що якщо ти просто покладеш листа на хмиз, нічого не вийде. Але як тільки ти скористаєшся лупою, щоб сфокусувати на папері промені сонця, він загориться». Таку ж аналогію можна застосовувати і до свідомості. Зосередивши її могутню силу на конкретних, значущих цілях, ти швидко розпалиш полум'я свого власного потенціалу і отримаєш вражаючі результати. Наприклад, які? – запитав я. Лише ти можеш дати відповідь на це запитання. Чого ти шукаєш? Ти хочеш стати кращим батьком і вести більш розмірне корисне життя? Ти прагнеш більшої духовної реалізації? Тобі не вистачає пригод і веселощів? Подумай над цим. А як щодо вічного щастя? «Гуляти так гуляти», – засміявся він. «Бачу, ти не розмінюєшся на дрібниці. Що ж, і це цілком можливо». «Як?» «Сіванські мудреці володіють секретом щастя протягом тисячу річ. Тобі пощастило, вони вирішили повідати його мені. Хочеш почути його?» «Та ні, давай зробимо перерву. Я поки збігаю обклею гараж шпалерами». «Що?» Звичайно, я хочу почути секрет вічного щастя, Джуліана. Хіба це не те, чого зрештою прагне кожен із нас? Це точно. Ну що ж, ось він. А можеш налити мені ще чашку чаю? Ну все, досить відволікатись. Добре, секрет щастя простий. З'ясуй, що ти насправді любиш робити і спрямуй на це усю свою енергію. Якщо ти подивишся на дійсно щасливих, здорових і задоволених людей, то побачиш, що абсолютно кожен із них знайшов своє покликання і віддає йому усі свої дні. Це покликання майже завжди якимось чином пов'язане зі служінням іншим. Як тільки ти зосередиш силу свого розуму та свою енергію на тому, що любиш, твоє життя наповниться достатком і усі твої бажання здійсняться просто та легко. Тобто... «Визначити, що тобі подобається, а потім робити це? Якщо це гідне захоплення, відповів Джуліан. А як ти визначаєш гідність? Як я вже сказав, Джоне, твоя пристрасть мусить певним чином служити життю інших чи покращувати його». Віктор Франкл виразив це більш елегантно, ніж я, коли написав «За успіхом, як і за щастям, не можна гнатись, він має прийти, і він приходить тільки у вигляді несподіваного побічного результату особистої відданості, великій справі, більш значущій, ніж ти сам». «Тільки-но ти знайдеш роботу свого життя, і твій світо живе». Ти прокидатимешся щоранку з безмежним запасом енергії та наснаги. Усі твої думки будуть зосереджені на твоїй конкретній меті. У тебе не буде можливості гаяти час. Отже, цінні розумові здібності не витрачатимуться на дріб'язкові думки. Ти автоматично зітреш звичку хвилюватись і станеш діяти набагато ефективніше і продуктивніше. «Цікаво, що при цьому ти відчуватимеш глибоку внутрішню гармонію, таку неначе щось привело тебе до розуміння своєї місії. Це прекрасне відчуття. Я його обожнюю», – захоплено відзначив Джуліан. «Неймовірно. Мені дуже подобається та частина пробудження в гарному настрої. Буду з тобою відвертим, Джуліане. Майже кожен день мені просто хочеться залишитися вранці під ковдрою». Це було б значно приємніше, ніж бачити дорожні пробки сердитих клієнтів, агресивних опонентів і нескінченний потік негативу. Я так втомлююсь від усього цього. Знаєш, чому більшість людей так багато сплять? Чому? Тому що їм дійсно більше нічим зайнятись. А в тих, які встають зі сходом сонця, є одна спільна риса. Боже вільність дуже смішно. Ні, у кожного з них є мета, яка роздмухує полум'я їхнього внутрішнього потенціалу. Вони керуються своїми пріоритетними задачами, але роблять це тверезо і без одержимості. Їхній підхід більш невимушений і спокійний. І віддаючи своє захоплення та любов тому, чим вони займаються в житті, такі люди живуть однією миттю. Їхня увага повністю і абсолютно зосереджена на завданні, яке вони виконують. Відповідно, у них немає витоку енергії. Ці люди найенергійніші особистості, яких тільки можна зустріти. Витік енергії? Джуліане, це щось із езотерики. Готовий побитися об заклад, що ти дізнався про це не на юридичному факультеті. Ти маєш рацію, це поняття ввели мудреці Сівани. Хоча воно існує вже багато сторіччю, його застосування в наш час таке ж доцільне, як і тоді, коли воно було розроблене. Занадто багатьох із нас висушують даремні та нескінченні тривоги. Це позбавляє нас нашої природньої живучості та енергії. Тобі доводилося бачити камеру велосипедної шини? Звичайно. Коли її повністю накачано, велосипед легко доставить тебе до місця призначення. Але якщо у камері є прокол, вона врешті-решт спустить, і твоя подорож враз скінчиться. За цим же принципом працює і свідомість. Занепокоєння провокують витік тієї цінної розумової енергії та потенціалу твоєї свідомості, схожий на витік повітря з велосипедної камери. Дуже скоро в тебе зовсім не залишається енергії. Усі твої творчі здібності, оптимізм і мотивація вичерпуються, залишаючи тебе виснаженим. Мені знайоме це відчуття. Я часто проводжу свої дні у хаосі критичної ситуації. Я мушу бути повсюди одночасно і, здається, не можу нікому догодити. Я помітив, що у такі дні я навіть не підводився з крісла. Під вечір через усі мої турботи я почуваюсь повністю спустошеним. Єдине, що я можу робити, діставшись додому, це налити собі віскі та взяти пульт від телевізора. Отож би і воно. Це все через надмір стресу. Однак, як тільки ти знайдеш свою мету, життя стане значно легшим і кориснішим. Коли ти визначиш, у чому полягає твоя справжня мета чи призначення, тобі більше не доведеться працювати і дня в твоєму житті. Бо я рано піду на пенсію? Ні, відповів Джуліан тим діловим тоном, яким він чудово оволодів у дні, коли був видатним юристом. Твоя робота стане грою. Чи не занадто ризиковано з мого боку покинути роботу заради пошуків моєї першорядної пристрасті та мети? Я хочу сказати, що у мене є сім'я і певні обов'язки перед нею. Від мене залежить четверо людей. Я не кажу, що ти мусиш відмовитися від професії юриста вже завтра. Однак тобі доведеться почати ризикувати. Трохи струсунути своє життя. Позбудься павутиння. Піди найменш ходженою дорогою. Більшість людей живуть в труні своєї зони комфорту граман був першим, хто пояснив мені, що найкраще, що людина може для себе зробити – це регулярно виходити за її межі. Це і є шлях до тривалого особистого вдосконалення і усвідомлення справжнього потенціалу своїх можливостей і обдарувань. Наприклад, яких? Твоєї свідомості, твого тіла і твоєї душі. І чим же я мушу ризикнути? Припини бути таким практичним, почни робити речі, які тобі завжди хотілося зробити. Я знав юристів, які покинули свою роботу, щоб стати акторами і бухгалтерів, які стали джазовими музикантами. Вони знайшли в цьому справжнє щастя, яке так довго їх уникало. То й що, що вони більше не могли дозволити собі дві відпустки на рік і розкішний літній будиночок на кайманах? Виправданий ризик принесе великі дивіденди. Як можна під час гри у бейсбол дістатися третьої бази, тримаючи ногу на другій? Я розумію тебе. Отже, візьми час на роздуми. Знайди справжню причину свого існування, а тоді наберися мужності діяти у відповідності з нею. З усією повагою, Джулія, не все, що я роблю, це думаю. Власне кажучи, частково мої проблеми зумовлені тим, що я думаю занадто багато. Мій мозок ніколи не припиняє свою роботу. Він переповнений розумовими теревенями, і іноді це зводить мене з розуму. Я пропоную тобі дещо зовсім інше. Усі мудреці Сівани щодня знаходили час, щоб в тиші подумати не лише про те, де вони є, але й про те, куди вони прямують. Вони проводили час у роздумах над своєю метою і тим, як вони проживають своє життя кожного дня. Що більш важливо, вони глибоко і щиро замислювалися про те, як наступного дня вони можуть покращити себе. Щоденні поступові покращення дають тривалі результати, які в свою чергу ведуть до позитивних змін. Тобто я повинен регулярно знаходити час, щоб подумати про своє життя? Так, навіть 10 хвилин зосереджених роздумів на день серйозно вплинуть на якість твого життя. Я розумію, що ти маєш на увазі, Джуліана. Проблема в тому, що мій день буває таким завантаженим, що інколи я навіть не можу знайти 10 хвилин на обід. Друже мій, сказати, що у тебе немає часу на те, щоб покращити свої думки і своє життя, це все одно, що сказати, що в тебе немає часу зупинитися і заправити машину, бо ти дуже поспішаєш. Однаково, рано чи пізно тобі доведеться це зробити. Так, я знаю, але слухай, Джуліана, ти ж збирався поділитися зі мною якимись техніками, сказав я, сподіваючись почути кілька практичних способів використання тієї мудрості, про яку він мені розповів. Є одна техніка керування свідомістю, яка перевершує усі інші. Це улюблена техніка мудреців Сівани, і вони виявили до мене велику довіру, коли навчили мене цій вправі. Вже на 21-й день її використання я відчув у собі більше енергії, ентузіазму та життєвої сили, ніж за всі попередні роки. цій практиці більше чотирьох тисяч років. Вона називається «Серце Троянди». Розкажи детальніше. Усе, все, що тобі знадобиться для виконання цієї вправи, це свіжа троянда і спокійне місце. Найкраще робити її в природному середовищі, але тиха кімната також підійде. Почни уважно вдивлятися у центр троянди, у її серце. Йограман пояснив мені, що троянда дуже схожа на життя. На твоєму шляху зустрічаються терни, але якщо віра з тобою і ти впевнений у своїх мріях, то врешті-решт ти пройдеш крізь терни до вінця квітки. Не відривай погляду від троянди, зверни увагу на її колір, текстуру та форму. Насолодись її ароматом і зосередь свої думки на цьому прекрасному творінні. Спочатку до тебе приходитимуть інші думки, відволікаючи тебе від серця троянди. Це ознака нетренованого розуму, але не варто хвилюватись, покращення настане дуже швидко. Просто спрямовуй свою увагу на об'єкт концентрації. Дуже скоро твоя свідомість стане більш сильною і керованою. І це все виглядає досить просто. «У цьому і принадність, Джоне», – відповів Джуліан. «Однак, щоб цей ритуал був ефективним, його необхідно проводити щодня. Перші кілька днів тобі буде дуже важко витратити на виконання цієї вправи навіть п'ять хвилин». Більшість із нас живуть у такому скаженому темпі, що цілковита нерухомість і тиша викликають у нас відчуття дискомфорту. Більшість людей, почувши мої слова, скажуть, що у них немає часу сидіти і витріщатися на квітку. Це ті ж самі люди, які скажуть тобі, що в них немає часу насолодитися сміхом дитини, чи пробігтися, бо соняш під дощем. Ці люди кажуть, що вони занадто заклопотані. У них немає навіть часу на те, щоб завести друзів, тому що дружба... Також потребує часу. Ти багато знаєш про таких людей. Я був одним із них, сказав Джуліан. Якийсь час він нерухомо сидів мовчки. Його напружений погляд прикипів до дідусевого годинника, який бабуся подарувала нам із Дженні на новосілля. Коли я думаю про тих, хто проживає своє життя таким чином, то згадую слова старого англійського письменника, якого любив читати мій батько. Не можна дозволяти годиннику і календарю затьмарити той факт, що кожна мить життя – це диво і загадка. «Будь наполегливим і проводь усе більше і більше часу, насолоджуючись серцем троянди», – продовжив Джуліан своїм глибоким голосом. «Через один-два тижні ти вже зможеш присвячувати цій техніці 20 хвилин, не відволікаючись думками на інші предмети. Це стане першою ознакою того, що ти знову поступово починаєш опановувати свою свідомість. Вона почне зосереджуватися лише на тому, на чому ти їй накажеш. А потім вона стане тобі служити і буде здатна робити для тебе неймовірні речі. Пам'ятай, або ти контролюєш свою свідомість, або вона контролює тебе. По суті, ти помітиш, що став значно спокійнішим. Це стане значним кроком до позбавлення від звички хвилюватися, через яку страждає більшість населення. І ти відчуєш себе більш енергійним та оптимістичним. Найголовніше, ти також помітиш, як твоє життя наповнюється відчуттям радості та здатністю цінувати безліч дарів, які тебе оточують. Кожного дня, незалежно від того, наскільки ти зайнятий і які задачі ти маєш вирішити, повертайся до серця Троянди. Це твоя оаза, це твоя тиха гавань, це твій острів умиротворення. Ніколи не забувай, яка сила криється в тиші та нерухомості. Нерухомість – це сходинка на шляху до зв'язку з універсальним джерелом розуму, яке пульсує в кожній живій істоті. Почути мене вразило. Невже я справді можу значно покращити якість мого життя таким простим методом? Але… «Для таких вражаючих змін, які я бачу в тобі, має бути ще щось більш суттєве, ніж серце Троянди», – засумнівався я. Так, це правда. Насправді, моє перетворення сталося в результаті сукупності використання цілої низки високоефективних стратегій. Не хвилюйся, усі вони такі ж прості, як і вправи, які я тебе щойно навчив, і такі ж дієві. Головне, Джоне, розкрити потенціал своєї свідомості для того, щоб прожити